Bueno, ba, iragarkien ondotik gaurko gombiatu aurkeztu eta elkarrizketatzeko garaia eldu zaigu bihar zestapuntako ondarri biako gran eslameko finala jokatuko da, jostat di frontoian, eta bertan, behasko etxearekin batera, goiko etxea, eta irastorzaren aurka arituko den, Imanol López puntista, onge, ba, puntistari etorria emango diogu, eguer dion, eta eskerrik asko, gure gomita jasotzagatik Imanol. Eguer dion, zuei eskerrik asko, Bueno, nola, nola ikusten duzu ba, hostialeko finala? Bueno, ba, ilusionatuta ez. Eh? Ja eh, que aurten, bueno, limitazioak izan ditugun jokatzeko enean, ba, bueno, eh, enian, ba, ba, bueno eh, txapelketa bat egitea eta nivel laundiko txapelketa eta bertan finalen izatea, ba, oso pozgarria da. Bueno, hasteko eh, pilotariak eskertu duzu, eh? esfortzu hori, eh, Antorrakotza Aldetik artean Gernikan ez dago jaialdirik egon eta egoera oso latza izan izanda. Alderrotatik ondarrberan esfortzua, ba, hm mm, aipatzekoa da, azpimarratzekoa da eta zuek eskertu duzu hasiera batean, ez da? Bai, bueno, gure eskuda poena da, ba, apoyo amatea eta eta baita eskertea, ez? Aurten den horbizis andrego situazioa ba, in horren bizi nahi zuena eta gure esku, hau eno, beti laguntzea, eskenpinean ez, beti ezin desuten txatu zure buruan, bai beste, beste gauza batzuan bai, eta aurten horrelatokatu da. Goeko etxea erastorza, beazko etxea López, finala handia da, ezta? Bueno, izenez behintzat bai. Pe, izenak, izenak beti gora ipatzeko adira, baina izenak, Eh, izenak, zerbaitetako dira, izenak, ez? Eh? Ez eh, zarete gaurkoak eta izarrak zarete mundu horretan punta, punta munduan. Bueno, egia da, bueno, bakoitzak bere traiektora duela eta eh, punta maian. Eh, egia da ere baina urten, ba, bueno, denes altemezela uh, urte desbereñada, ritmo pixkat igual, faltatu izan zaigu txatelketan zeat, baina, bueno, Jokatuz dugu iru partido, eh, beste bigoteak ere iru partido jokatuz dute, eta, bueno, dauka un maliagatik edo esperientzagatik bauztenet. Naiko izango dela eh, final, final polit bat eta ritmo ondiko final bat. Bueno, eh, zein izan daiteke finala horien gakoetariko bat, ba, finala irabazteko? Bueno kentzinen ni peti ezaten dut, eh? gauza kondo egitea kantxan. Ben ez dago estrategia bat, ez dago, ez dago milagro horik ez, eh? irabazina iduena, ba, bueno, eh? izerbi asko apela beharko du, eta gauza kondo egiten ez badira, ba, txapela ez da lortuko. Beraz, eh? estrategia domizioa, ba, bueno, gauza alik eta ondoen egitea kantxan, eh? laurok gaukak unmalia un dia, beraz, unoena duenak eh, ba, horrek izango hito aukera hundienak Bueno, no la dizue Hondarribiak edo zeharrera egin dizue ondarribiak, badakigu murrizketak izan direla Covid dela eta 200 bat e, pertsonenguru sart daitezkeela hostalekin baina bueno, bat pertsona testa partio batean eta ondarribin, ba, ba, bueno, betetzea oso oso albiste ona da, ezta? I Bueno, ba, azigini, el karasi ginen eh, frontoi horretan jokatzen, zelden no etxegoen sexta puntalik ondari bian, eta, eta beti sandaleku bat oso guztona joan naizena, egia zan oso eh, jende agulgarria eta, eta benetan beti ba, bueno, oso ondo jaso eh, digute hor frontoian, Eta aia zan, ba bueno, aipateko ere, oso ondo eramaten ari direla segurtasun daurriak. Orduan, ba bueno, eh, dagoen buen situazioa ari gara bizitzen, baino beti zaren netez. Protokoloa ondo eramaten bada eh, ba, ardura gutxiago dauka bere, ikuslea joaten denean, es? Eh? Beraz, ba bueno, osgarria dena. Ondo egindutela, Aurten ere apoitu dela eta poi joaten da dela. Iuseduta aurten Benetan esaten ditzut, eh? Txavi. benetan imanol beteko direla eserlekuak berremta laraugei eserleku eta horrentik eh, salgai daude, sarrera batzuek hain zuzen ere interneten bidez jailaili ontokomen bidez, eta baino giroa sortu dela uste dut, laugarren neurketara, e, neurketara iritsi dela oso ondo jokalari, eh, puntistak hain zuzen ere eta galdera bat, hatzue, esaten zidan goikotxeak goikok esaten zidan Zure lagun handia eta jokalari handia ere. Zaten zen, pilota aski bizia, ateratu behar zuela, ez dakit zeerak inai zango duen joko aldetik, eh, Immanuel? Ba, esken finian, bai, esken zinean, bai, goikok eta bai eriketik beti, pelota bizia dekin eh, komodo jokatzen dute ez. Eh, Iga, pertsona, bueno, ze bezan ez, eh, bi... Bi monstruo, ez? Bi monstruo, bi leyenda kilorla kilorunetan, eta daukate indar bat, eh, brutala, eta gainera beti pelota bat gehiago hartzen duet dute, kontrarioa baino, ez, beraz, eh, ofensiba hundia dute pelota bizia dekin, eta gustora jokatzen dute, ose, beraz urartzen ez bere estrategia, ez es, da eserberria, ez? Es, Jokatu dugu elkarrekin, baina, karrera guztia, ez? Nei uan eh, bilatuko utzi beraien comodidadea eta beraien comodidadea per lota Eta horren aurrean defensa beste estrategia no la no la han tolato estrategia hori. Bai, bueno, es que en Finlandia beria deuca, ese gu eta, eta bueno, inteligente jokatu eh, bai beien la piscas moitu eta eta sobretodo gure partido egin seri gokatu Sekretuak bueno, ez secretoak es dira es dira zuzenean esan behar eta es dira saltzen hori da hori da tipo de sorpresa sorpresa horia <gurrisa> uno va cancha, secretoak Bueno, ba, Onda ribian e, ateratzea sekretuak, eta ondarri zuzenean jarraidez dezatela sekretu guzti horiek, eta ea, neurketa ona e, jokatzen duzuen, eta ikusteko erakargarria den. Gogoratu ezagun, behasko txarekin batera, bueno, ba, e, iman lopez zarituko dela, eta goikotxea, eta irastor iraztor zaren aurka, Jokatuko dutela, bihar izango da neurketa, jostatdiko frontoian. Bueno, guregatik gatik, ba, mi esker, e, gure anizate gatik, imanol, eta zorterik onena biarko neurketan. Venga, esker ikasko. Esker ikasko eta biar arte. Bueno.